Det var Qi kung av sin, som ledde till bygga den kinesiska muren och bränna alla böcker i Kina. Detta hände på Hannibals tid innan Jesus var född. Det var kungen av sin, Qi Huangti, kring alla kungariken han besegrat när han byggde den kinesiska muren. Muren blev 2000 km lång. Sex kungariken blev ett. Det var Qi Huangti. Kungat sin som blev orsak till kinesiska hostan. Den svåra brändröks i Kina. Hostan spreds från miljoner dollar där Kinas väcker brändes. Det var kungen av sin Xi Huangti som lät bränna gula kejsardömsböcker böcker Och Shang-Song kom för och och böcker Kinas historia ska börja med mig, präntade Xi huang -ti. Det var 3000 års kinesisk pränt som Xi Huangti ti lät på både För att historien skulle börja med honom Var och en som gömt någon bok blev märkt med glödgat den som blivit märkt med glödjat järn gen, sänd till den kinesiska muren. Fick bära stenar och stenar på muren. Var och en som jämt undan en skrift blev på chihuang mur. Det var kungen att Chihuang-Tis underlevu sin egen moder ur sina. Han tyckte att de var för lätt på foten. Domen skred mot kanonisk rätt. Detta var oerhört. Kan tänkas att Qi Huang ville stryka ut ur minnet alltförgånget För att därmed döda minnet av sin moder För att dräpa en enda messias let ju Herodes döda alla judebarn Eller skall man tro om Qi Huang att det var evigt liv han önskade i Kina Och brände skrifterna för att besvärja tiden Och sände bort sin mor för att själv i början Och byggde muren för att utestänga döden Med trolleri för det finns inget slut på muren Gick allting ut för att stänga in och därmed stänga ut Över liv och död i tid och rum ville Chihuangtimo händer regera Hans palats hade lika många salar Som året har dagar för Kinas folk med detta en dyr symbol Borges har sagt i en märklig skrift att skuggan av kinesiska muren är skuggan av en häskare som ville låna ut sitt rikes hävde ur historien trycka 30 sekers odling bort från jorden bygga en mur omkring sig själv mot döden med palansets storvärldsrum betvinga tiden och att den idén må ändå vara estetisk en skönhetssyn av motsättning emellan att träna upp och utplåna från jorden en världskultur att låta den försvinna Som rök och fjun finaska i monsunen Och istället bygga upp en mur kring intet Och innanför den muren göra något Som heter Ki-Wang-Ti, Kung-Axin Ki-Wang-Ti, Kung-Axin, wang ti, kung